Сухоровський раз у раз оглядаючись гукав до балаголів на клепарів, на клепарів. За горою, поміж Янівським трактом і мурованими мостами, здибилася стрімко вгору горбата золота вулиця, якою львівські золотарі та сміттярі вивозили за межу міста нечистоти. Вона звертала в бік круто схилом, не маючи моцій виповзти на хребет плато, що з обох боків обривалося урвищами та виярами і нагадувало гігантську рептилію, яка свій хвіст залишала в єзуїтському городі, а головною зазирала на Янівське сміттєзвалище. Рептилія мала розпластаний тулуб, нібито на нього наступив ногою велетень і вичави вогідні нутрощі, що розповзлися по землі і закам'яніли. На цьому найзанедбанішому передмісті не було жодної камениці, навіть одноповерхового будинку під дахом. Лату з бідусіль тісно оточували збиті з дощок та складені з саману, покриті ржавою бляхою хавіри, і слугували вони немов фортечним муром з проламаними в ньому проходами, крізь які можна було пробратись у глибину черева передмістя. На дні глибокої і просторої ями юрмилося загублене поселення, закрите від божого і людського ока високими тополями і розлогими каштанами. Воно ніяк не контактувало з великим містом, хіба що нічними виправами злодіїв, грабіжників та пропитих примар, які при світлі газових ліхтарів порпалися у міських смітниках, а ще брудних повій, котрі марно виходили на нічні промисли, і в досвіта без заробленого гроша поверталися до своїх халабуд. Те поселення заповнювало яму повінця, і стояли тут не лише халупи та бурдеї, а й приміщення для розваг, кнайпа і ротонда для зібрання. Залишок від старовинної цитаделі. Посередині ями кишив ярмарковий плац, на якому завжди було людно. Хоча ніхто нічого не купував, хіба що вимінював шило на мило. В цьому юрмищі існувала теж своя ієрархія та судочинство. Автономний квартал, який не мав жодних зобов'язань перед муніципалітетом Львова, називався лепарів. Кавалькада Балагульських бричок тяжко пробиралася крізь натовп від чорної камениці на вулицю Шевську, до якої вояки підкочували гармати. Треба було якнайшвидше зникнути з ринку. А люд ніби заціпенів, не розступався, і висіло густе ревище над містом. Та враз стихло на ринку. Міхал зупинив бричку і оглянувся. Натовп заколихався і повалив раптом до губернаторських валів всяк протискався, щоб стати ближче до урядового будинку. Сухоровський запитав у перших стрічних, що за оказія зайшла. Йому ніхто на це не відповів, а згодом прокотилося над Майданом. Губернатор волю оголосив, панщина знесена. Народ раз у раз повторював ці нечувані досі слова, немов хотів узвичаїтися до їх звучання і увірувати, що насправді панщини ніколи більше не буде». Але ж бо то хлопам дарується воля, чулося ремстування. А що, городянин, матиме з того? Та заміть прокотилася понад ринком нова хвиля радісного галасу, з якого вперто проколювалося таємниче і обнадійливе слово «Конституція, «Конституція». Люди обіймалися і плакали. Тільки Міхал люто скривотнув зубами і заволав, хоч його голосу ніхто не міг почути, «Злуда! Злуда не вірте, люди, в панські байки! Який дідич добровільно віддасть хлопам землю? Який аристократ захоче зрівнятися з Посполитим? Вам тиціють під ніс цукерку, дулю сукують, а ви тішитесь, мов діти бубликами». Сухоровського, звісно, ніхто не слухав. Він лютвер вонув віжками, коні вискочили на спорожні Лушевську, виводячи нею кавалька Дубричок на гітманські вали. Дорога до Єзуїцького городу, кудись прямо у коней міхав, щоб звідти допасти до вулиці Золотої і зникнути в клепарівських нетрях, вела попри будинок поліції. Сухоровський досі без страху проїжджав нею, знаючи, що поліція крізь пальці дивиться на його війну з польськими поміщиками. А ще й підспорює. Та ось, у цю мить, коли Франц Стадіон оголошував народові свободу, усвідомив, що влада в такий спосіб гасить бунт. А коли погасить, все залишиться, як було досі. Бо тільки революція, а не подачки владців, може змінити життя на цій землі. Міхал зрозумів, що нині словом «свобода» узаконюється і навіки цісарською печаткою скріплюється неволя. І ні на яких судах вже не зможе довести посполити, що його кривдять. Йому тицнуть під Конституцію з параграфом про волю і відберуть тим право на будь-який протест. Треба негайно піднімати народ, поки не згасла в ньому бунтарська гарячка. О, як наш люд швидко заспокоюється, коли йому кидають обіцянку, мов собаці, кістку, а ще до того дозволять помахати прапорцем, за який досі саджали до криміналу. Сухоровський захотів виминити будинок поліції, він навіть не міг збагнути, чому раптом збоявся – Такого з ним ще не траплялося. Намагався звернути на городецьку, та коні не послухалися. Міхал відчував, як за ним пантрують з вікна поліцейського будинку, ніби в кожному стояв жандарм. Зігнув голову, ще й туркеню пригорнув до себе, щоб заховати за нею своє обличчя. Комір сурдута стиснув йому горло, немов петля. Міхал гнав коней, щоб швидше сховатися за поворотом, та втім, ніби магнітом притягнений, підвів голову і прикипів поглядом до знайомого мертвого ока.